Berisha inagusiaren tenore azurekin Kristofa Rotzarena eta Ipar Euskal Herriko eun erri eta biagnotik bi ondamen natural bezala selkatu ditu ministroen kontxeiloak atzu. Eta uolde eta semankizun berezia iraganda barda Euskal Herriatietan Jean-Pierre Txart izpurar kaltetuaren lekukotasun unki garria istantean. Gaindegiak Ipar Euskal Herriko etxe bizitzaren egoeraren berri emandu utxak diren etxe bizitza geienak basen afar juan dira pundu bat eintzarietarekin. Eta si berotar her una zer espirituekina abiatuko diren gau mauleko pestak egitaraua azalduko dauku, pestak umiteko kide batek, menan lehenik, harro izanen denez mauleko pestetara joiteko, erranen daukuzu, arantxa. Ebe, ala izango da egunean zer behintzate, guzkian agusi izanen baita, beti odeien tartetik temperaturak hogei bat gradu inguruan geldituko dira, aldiz gau partean euri pixka bat egin behar luke. La realidad procedura bat bidean emaitia onartu dute beraz parixen ministroen kontseiluan, hori esker, kaltean deklarazio procedura kaskartuko edo fiteago tratatuko dira, eta orda inketak ere lasterago eginen untsalaz. Amareguno jurnal oficiel de la koan agertu eta martxan izanen da procedura. prefeturatik keldudiren datuen arabera, mila laueun eta amazazpiontasun unkiak izan dira, bainan xifria goitituko dera abixatzen du Pierre-Andre duran prefetak. Kaltetuetan da izburako Jean-Pierre Txart, uoldeek bere etsian zuntzitu dute, eta sokorrik lagundu dute uretik ateratzen entzun dezagun, bere lekukutasun unki garria marri ainezen gorostiak Ainez gen mikroan. Zulu bi atpastu du meineko lehiotik, behiti zari, eta jinda eneseka sakura arteanien, zotan, sakura hartu dolenek, eta johan dugu iti, eta gero eneseka jinda, eta julian zartu gira una nor, txea, murri ari kontra, eta kasuman bertzen kurantazen, ta... Eremangitu joan niz, uri adik loite, ta han egon gira. Zerg di erreka bazteretan alere etxeak, beti lan jirrabada? Lan jirrabada. No, nanokera no, intzien. Etzen huli, kemen nigerosidualiko lase zen, bazterrak. Hurt ah. kiristabat duazen han. Ez eh. biziki. Deuze. Guai, zer du duzu, zola guzia denagaldu? Zola, gaina, denak. Ze induzu, bereala zer asuantzari deitu duzu, nola induzu? Ba, indudu, esperten behan izu. Zexen nimendu ekin zirazo, so, guai? Ba, guai, uh, guai, akitia. Mm -hmm. Akitia, ez dut guai hartio daure zen ditu, bon, tranquil nintzan, guai uh, akitia. Lanak, la, lokarzeko lanak batut. Mm -hmm. Gero eta bizigira, hala. Mm -hmm. Eta niba no gaizko goguadira, horri behar da pentsatu. Jean-Pierre Txarten, leku kotasuna bardako emankizun berezian euskaliratietan, uholde eta zeta unen errepika larun batean goizeko bederatzeak eterritan, entzun gaiere euskalirateak.info web gunean, jakinet departamentuko kontseilu orokorak ez uizko bilkura bat eginen duela bihar, baionan kaltean eleen estimazio baten agertzeko, bestalde arazia da, Asteleenan, ministroen kontseiloak ondamendi naturalan lean, kokatu zituela bidarte, getari, miarritze, doniban baneloitzune eta endaia, joan den tsaileko, itxasbazterreko tempestaren ondorioz, jurnal ofiziel delakoan atzo agertu da, erabakia. Eta Nafarroan bastango udalak egin ondamendi ere izenda pen eskaera eztargi, Nafarroako gobernuak onartu badu ere, Espainiako gobernuak du diru gehien eman behar, eta atzo, barne minister, deritzatik ordezkaria orzen Luis Aguilera edizondon, egin du, huoldeak eragin desmachier kontra egiteko laguntzak emanen dituzdela aipatu du, bainan laguntza berezirik ez, beraz Madrilen erantzunaren zain, daude Nafarroan, Garbine Elizegi, bastango hauza pezen zunen dugu, sortzeak eta ditan. zonbat edabideetan argitaratu bada ere, frantiako estatu estatua asidela euskal preso politikoak urbiltzen euskal irritik urbildiren preso negietarat hori baieztatzeko elementu argirik ez dagoela errandauko Maritzu Paulus Basurko abokatak. Naiz eta egia den maiatzean bi euskal preso mondemarsaneko preso negirat urbilduak izan ziren. Zortziak eterritan abokatak erran endauko urbiltze hauek maiatzean gertatu zirela eta memento berean beste preso batzu urrunduak izan zirela. Eta urte zuhte etxe utxean kopurua hemen datuz doa ipagaldean, beresiki basen afahuan geindegiak plazaratu behedituen datuak dira, eta dio lagainek duela bigarren etxe bizitza geien eta ainizak etxe bizitza utxe geien inzahieta. Bimila tamaikako datuak dira, argi ikusten da, familia etxebizitza gehien lapurdin dela, eunta larogoita bat milatik, eunta berrogeita mazazpimila pasatxo, hain zuzen, eldu da iparraleko biztan lediaren bia, lapurdin bizi dela. Bigarren etxebizitza edo etxebizitza bizitza utxeidago kionez, kasik ogeita mazazpimila bigarren etxebizitza ziren bimila tamaikan, eta beste sortzi milazazpion etxe etxebizitza utx. Etxe parkea handitu da azken urteetan, bigarren etxe bizitzek euneko bat kakotx lauez egindute gora etxe utxek aliz euneko sortzik kakotx sortziz. Aldaketa undiena 2000 eta sortzitik landa ikusten da, horre mendatzen baita nabar bigarren etxebizitza eta etxebizitza bizitza utxen kopurua. Eta erran bezala, basenafarroan da bigarren etxebizitza edo etxebizitza huts utx geien, hain izamon jolo zen delarik etxe bizitza utxen proporzioa undiena euneko amazazpikakotx berrogoita eme Arrainek du bere aldetik bigarren etxe bizitzen proportzio haundiena euneko berrogoita emezortikakotx bederatziarekin. Azken datuek diote ere, basenafarroan afarroan lukela bigarren etxe bizitzen askundeak gelditzen ari dela, ez aldiz lapurdin euneko bat eta erdiz emendatu baita, eta siberuan euneko bikakotx seiez. Gaindegiak emaiten dituen datuak dira, beren webgunean atsemanen dituzue datu guziak herriz herri eta aldaketa guziak urte-zurte. Geinderen webgunea puntsu <totipatik> Eraso sexisten kontrako eguna antolatu zuten atzui Iruineko peinek San Ferinen karrietara aratsaldian kolore ubea nagusi izan da zen plazarako bidian, gogoratu aurten Iruineko udaletxeak berak ere, hainbaten hartu dituela eraso sexisten saiesteko. Xaieztek, Berenta bidian billian aldiz jagini du eusko jagularitzak laburantxan ere laburantzako erabiltzaileer diru laguntzen banatzeko orduan emazteak diren ekoizleer lehentasuna emannena djela ipatu du emakume nekazarien estatutuan xartu du neuri hori hala ere euskal egiko nekazaritza elkarteak enek egitasmoa ontzat eman badu ere estatutua eraginkor izan dadin aintzin kondu aujartabat osatzia gali egiten dio jagularitzari baliabide ekonomikorik rik gabe ashmoak Osatzeko gichan eta garazina mendi elkargoak eta euskalerriko hartzainak elkarteak antolatut dute idati den garasiko hartzeinen etxia hartzeinen bizia obeki ezagutzeko gune hortan ostatua jatetxea erakusketa eta gasnasalmenta eginenda burtuko gasnaren ezagutzeko parada ere astean behin gasna egiten ereariko baitira gune hortana publikoaren aintzinaan lehen itsordua gobernian ustailaren amaian otsen izanen da eta goiz behin Esatuuko gira istantean hirugoitekilan zorttzeak bost gutitana. Eta mauleko pestak gaurtik ainzina uztaillaren halaua arte leheneko fama bizirika txikitzeko gogoarekin, egiko gazteek egitarau aberatsa asmatu dute aurten eskaintza zabala luzatuuz bereziki xibrotaager lauren Osteguna ratza ontan hasiko di mauoleko bestak, zesta punta partida batekin eta as arte, kirrolitzzodiak, kantaldiak, dantzaldiak, BI lasterkak eta subziidiak bestiak beste prousatuko dutie beste batzordeko gaztek. Eriko Gaztiak geroz eta abo emkikatzen dia besta batzordian. Eta kantali eta musikaren aldetik, guztok guzientako zerbaiten eskaintzia, entxeatzen direla errandeku Jules Beda-Saga besta batzordeko kiriak. Ixatu da gu talde dezberdinen karaztia, bai egokan birruxoainu, uh, uh, kantali laturatuzak, bai uh, egokan, Jean Bourdacharin Paris uh, que que Dominique Penqueboy uh, bai, fera revencou isan mesagnique bah que que quand alle stache aux tours de sala gio gasten takou bigoud tal des sol abanique que bay bois de podium et ta rolas as pal dit que den bezala ere beris egiten duke gaztek nola il againtent dire galdegin diu gue il a jour th hiela et avant les routine hashtag fictia je ne eta hor espèce comme chouber cersen et ta hoje probeki gaite nu que ta je ne eskaitzen hundie eta horren dako migasker gaiten ahaldu maureko jenter. Egita haua ofisialaz gain, presuen aldeko bertso poteoa ere eginen da da gunasteleenin eguerdi taikat nerea elustondo eta miren arte tsekin. Zinka ostatuak bere aldetik, konzertuak antolatzentu, ostidalin honi taldea, nesken egunin zinkonsientzia eta igantin no azar. Sibiruko ikastolek ere igantin, Patsi berez eta kompainia kumitatzen diek goizeko ikat plazan, euskal dantzen emaiteko eta lekko ekoizpenekin eginik euskal burgierrak behaten alko dira ondotik. Bestaun, hoher! Milesker Laurens etzegoen eta kiroletan Frantzeko itzulian Nibali Italia jaka toja hori azkarra boom on Hollandlandia jado laik eramana bosgarren etapa de batetik Chrisrumm favorito nagusiaak tu utzi behar du, eh, pavedo lauzadaren genetik izan etapa xan, Bialdiz, Lugera, eta Pala osan eta beste tik favorito nagusiek dem galdu dute Shekapen nagusian nibaileen beste favorituak urguno, Balberde hamargaren molema eta kontadorren ahokitzeko goi garen postu ingururat begiratu behar da eta Euskal Txirinudarier doakien ez Mikel Niebe ogoita bos garen iru minuta eta berantago eta ogoita zazpi garen berda enborarekin Aimar Zubeldia etapa laugarren mailako bimendizke kilan euntalatonoita amalau kilometro agazetik jenzerat